Приписка проводиться районними, міськими, військовими комісаріатами за місцем проживання громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Громадяни, приписані до призовних дільниць, вважаються призовниками. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 18 років. Призов проводиться на підставі указу два рази на рік. Для проведення призову в районах, містах утворюються призовні комісії в складі «Голова», заступник голови виконкому, члени комісії, районний військовий комісар, заступник начальника РВВР, лікар, секретар комісії, представники трудових колективів, громадських організацій і тому подібне. Відстрочка від призову на службу надається громадянам за рішенням призовної комісії – за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання у зв'язку з депутатською діяльністю, а також в деяких інших випадках. Від призову на службу в мирний час звільняються призовники, за станом здоров'я, непридатні до служби в мирний час, не призвані на службу, до досягнення 27 років, які мають духовний сан, які постійно проживають за кордоном і не мають постійного місця проживання в Україні. Рідні брати, сестри, яких загинули або стали інвалідами під час проходження строкової служби випускники учбових закладів ОВС, які продовжують службу в МВС. 4. Проходження військової служби. Строки військової служби. А. Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову службу, 18 місяців. Для осіб, які мають вищу освіту, 12 місяців за контрактом 3 роки. Б. Для прапорщиків і мечменів не менше 5 років. В. Для офіцерів від 5 до 10 років за першим контрактом. Г. Для офіцерів призваних із запасу 2 роки, а для тих, які добровільно вступили на службу із запасу не менше 3 років. Звільнення з військової служби здійснюється а. в Запас, якщо військослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби. Б У відставку, якщо військослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані непридатними за станом здоров'я до військової служби. 5. Служба в запасі. Запас поділяється на першу і другу категорії. До першої категорії належать військово-зобов'язані, які одержали в період проходження служби військово-облікову спеціальність. До другої належать ті, які не одержали військово-облікової спеціальності під час проходження служби, або не призивалися на неї. Солдати і матроси, сержанти і старшини, прапорщики і мічмани перебувають у запасі першого розряду до 35 років, другого – до 45 років, третього – до 50 років. Для офіцерів цей вік інший». Військово зобов'язані, які не мають звань офіцерського складу, призиваються на навчальні збори на строк до двох місяців для участі в запобіганні надзвичайним ситуаціям,